Mutatul tău la viață, fiind mai ca vieții. Însă lumea nu ai părăsit to, ci vechezi pururea asupra filor tăi, cei ce se roade Iar prin Sfânta i ta, și apa izvorului tău, dăruiești credincioșilor vindecare trupească și mândrie sufletească. Pentru aceasta strigație, bucură și milostivire Cu blândețe ai căutat spre cei smeriți, care păstrează nestinsă în inimii, făclia dragostei către tine, preasfântă născătoare de Dumnezeu. De aceea ai voit, ca sfințită icoana ta, să fie adusă din pământul Siriei, ca să lucreze fapte minunate și pe ploiurile României, în mănăstirea Ghighi. -Ghi. Mântuirea celor ce te cinstesc pe tine, zicând unele ca acestea. Bucură-te, gânditor, în care s-a sărășluit cuvântul, Bucură-te oglinda răsăritului ceresc, Bucură-te ușa mântuirii credincioșilor, Bucură-te hotarul neastrămutat al înțelepciunii, Bucură-te bucuria nerăpită a credincioșilor evlavioși, Bucură-te, mijlocitoarea băcării cu Dumnezeu! Bucură-te, podoaba mănăstirii Bucură-te, apărătoarea celor ce se nevoiesc pentru Hristos! Bucură-te, veselia inimilor celor smeriți! Bucură-te, că Fecioară, ușa milostivirii! Împărătea sa cerului, prea curată născătoare de Dumnezeu, prin sfântă icoana ta numită Siriaca, te-ai așezat lângă izvorul de la mănăstirea Ghigheu și pe toate lechi vernise spre bună sporire a rugătoare. Precum și spre mângâierea și bucuria drept credincioșilor, care cântă Domnului neîncetat alilui. Prin rugăciunile tale, cele către Domnul. Ne dăruiești, nădejdești, întărire În fața ispitelor și a încercărilor de tot felul Aducând pacea lui Hristos în inimile noastre Ale celor ce te cinstim și-s unele ca acestea. Bucură-te scut nebiruit în luptă duhovnicească. Bucură-te solitoarea mântuirii credincioșilor. Bucură-te acora neclintită a nădejii noastre. Bucură-te, ceea ce ne scoți din cumplite primești. Bucură-te, scară care ne înalți prin smerenie la Hristos, Bucură-te, ocrotitoare a rugătorilor Bucură-te, chip în de raze minunate, Bucură-te, datătoare de tămăduiri gravnice, Bucură-te, nădejde a familiilor doritoare de prunci, Bucură-te, fereastră către împărăția cerurilor, Bucură-te, lumină povățuitoare a celor orbiți de păcat, Bucură-te, carte în care s-a scris cuvântul vieții, Bucură-te, că Fecioară, Ușa milostivirii, Arătat-o te-ai în chip minunat, Episcopului Vasile din Siria, prea cerându-i să aducă icoana ta în România, ca un răspuns la rugăciunile neîncetate și pline de iubire ale drept credincioșilor români. Care cu Evlavie îți mulțumesc pentru odorul dărui. Și îl laudă pe Dumnezeu cântând al Ascultător față de porunca ta prea curată. Credinciosul și evlaviosul Episcop Vasile a pornit spre îndepărtata Românie ca să aducă darul cel de mare preț și să îndeplinească voia cea dumnezeiască. Astfel, venirea Sfintei Tale icoane a dus mare bucurie bine binecredincioșilor, dar mai ales întărire în mărturisirea dreptei credințe, în vremuri de prigoană. De aceea ți-au cântat cu mulțumire acestea, Bucură-te ceea ce ne-ai trimis, binecuvântare prin Sfântul Tău chip. Bucură-te ceea ce nu ai trecut cu vederea rugăciunile noastre. Bucură-te ceea ce ai întărit din binecredincioșilor români, Bucurăte te întărirea munahilor între zvie și nevoință, Bucură-te, aducătoare de bucurie duhovnicească, Bucură-te, Maica iubitoare a tuturor creștinilor, Bucură-te ceea ce ne-ai trimis cu moara darurilor tale. Bucură-te ceea ce ai venit în mijlocul fiilor tăi, celor iubiți. Bucură-te povățuitoare, pe mare acestei vieți. Bucură-te, ceea ce pești durerile noastre! Bucură-te, turn de tărie în fața necazurilor! Bucură-te, pavăză iubitorilor de curăție! Bucură-te, Maică Fecioară! Ușa a Vrednicul de pomenire Iustinian, patriarhul României, a primit de la Evlaviosul episcop Vasile din Siria icoana ta cea făcătoare de minuni spre întărirea De cei fără de Dumnezeu. Iar biserica, drept slăbitoare, scăpând din acele încercări, cânte cu bucurie fiului tău, aliluie. În sunet de clopote și de cântări duhovnicești, Cu multă bucurie, soborul de slujitori având în frunte Pe ierarhii Vasile și Teoptist, Așezat icoana ta în paraclisul mănăstirii. S-a făcut întâia rugăciune, cinstindu-te cu duhovnicească închinare și aducându-ți aceste laude. Bucură-te, cununa mănăstirii Ghigiu, Bucură-te, povățuitoarea noastră spre mântuire, Bucură-te, sfințitoarea gândurilor noastre, Bucură-te ceea ce ne dăruiești îndemn la rugăciune, Bucură-te mireasa împărăției cerurilor, Bucură-te icoana viețuirii îngerești, Bucură-te face sfânta inimilor noastre, Bucură-te ceea ce ai venit pe pământ românesc, Bucură-te lumina rugăciunilor necetate, bucură-te ocrotitoarea ierarhilor ortodoxi, bucură-te slujitorilor Evlavioș ai Bisericii, bucură-te candelă. Care luminezi inimile monahilor. Bucură-te călăuză a drept credincioșilor. Bucură-te mai că fecioara ușa milostivă, Alăcrimat cu durere și cu umilință în suflet, episcopul Vasile. Când tu, Maica lui Hristos, iei șopti tainic în inimă, pricina pentru care ai adus-i cu Anata la obștea de la Gigiu, Iar el, cerându-și iertare de la tine, Precurată fecioară a înțeles că este voia lui Dumnezeu, căruia i a cântat Prin lucrarea ta prea curată stăpâna umbririle asa Duhului. Preasfântul Episcop a înțeles că din pricina păcatelor poporului său ai luat din patria lui coana, înaintea căreia la despărțire a cântat cu milință așa. Bucură-te, de binecuvântări cerești, Bucură-te, ceea ce înnoiești inimile prin smerenie, Bucură-te, care ne trezești din somnul păcatului, Bucură-te, ceea ce nu voiești pierzarea oamenilor, Bucură-te, mustrătoare, spre îndreptarea celor fără de lege. Bucură-te, pământ al făgăduinței, dăruit credincioșilor. Bucură-te, ceea ce ne la păcăință, Bucură-te, mijlocitoare gramnică Pentru poporul umilit Bucură-te, înțelepțire tainică Sfinților rugători Bucură-te, ceea ce nu îngădui Înmulțirea păcatului Bucură-te, ceea ce iubesc Flavia celor prigoniți Bucură-te ceea ce odihnești Inimile curate și smerite Bucură-te A sufletelor noastre Bucură-te Maică fecioară -ul milostivirii. În vremea prigoane începută de cei fără de Dumnezeu ai primit în chinare de taină de la bine credincios și care s-au îndreptat cu evlavie către tine o toare lui moi ca lui Dumnezeu ca o păstrată prinsă dragostea către icoana ta cea sfântă numită Siria Prin care primim bine cuvântare și tămăduire cântând lui Dumnezeu Când se închina la locurile sfinte și ai spus Scoate-mă de aici, am venit să salvez lumea Poruncindu-i ca după căderea potrivnicilor lui Dumnezeu să mute icoana Ta în Biserica Mare a Mănăstirii, Spre bucuria tuturor credincioșilor, Care acum îți cântă laudele acestea. Bucură-te ceea ce a împlinit lucrare dumnezeiască, Bucură-te, pavăză nebiruită a mănăstirii Ghigiu, Bucură-te, dar duhovnicesc revărsat peste lume. Bucură-te, ceea ce toate le faci spre mântuirea noastră, Bucură-te, ceea ce din icoană arăți pe Fiul Tău, Bucură-te ceea ce ai auzit spus celor din nevoi. Bucură-te ceea ce ai lucrat în lume venirea Harului. Bucură-te împlinitoarea cererilor drept slăvitorilor. Bucură-te a gândurilor celor întunecate. Bucură-te, stâlp de foc al rugăciunii neîncetate. Bucură-te, îndemnătoare la pocăință spre mântuire. Bucură-te, porumbiță care vestești împăcarea cu Dumnezeu. Bucură-te, Maică Fecioară. Ușă milostivire! Mulțime de credincioși s-au adunat într-un gând să te vadă încinstită icoana Ta, Care, prin minune dumnezeiască, a fost adusă din Siria în România, Iar noi, aflând de bunăvoința Ta spre noi, de mijlocirea și de purtarea de grijă, Maica lui Dumnezeu. Strigăm cu mulțumire Fiului tău, Aniluia. Cu mare bucurie și Evlavie, Soborul de Monahi și slujitorii Sfântului Altar. Ți-au așezat icoana cu numele siriaca în biserica mare a mănăstirii, ca pe o comoare a darurilor celor dumnezeiești, cai ai să asculți cu blândețe rugăciunile celor smeriți. Are acum, plecând genunchi, te laudă. Așa, bucură-te acoperă de ruitor de sfințenie. Bucură-te la casă al vieții. Bucură-te cei ce pe toți ne cu rugăciunile tale. Bucură-te, ceea ce cu dragoste ne-ai adus icoana spre închinare, Bucură-te, îndrumătoarea rugătorilor credincioși, Bucură-te, ceea ce nu ai trecut cu vederea cererile lor, Bucură-te, stea care ne călăuzești prin noaptea vieții, Bucură-te, bud care ne treci de pe pământ la cer, Bucură-te, ocrotitoare, a monahiilor râvnitoare, Bucură-te, apă de tămăduiri din izvorul dumnezeiesc, Bucură-te, biruitoare, asupra vrășmașilor nevăzuți, Bucură te mângâierea sufletelor necăzite, Bucură te, mai că fecioară, ușa milostivirii. Îndurarea ta preasfântă mai ca milostivirii, nu încetează să se Asupra tuturor celor ce cu dragoste și cu credință vin înaintea Sfintei Tale icoane și primesc cuvântare de la izvorul Tău, cerând ajutor de la Tine și cântând Domnului Dumnezeu, izvorul a tot Din pricina loviturii la cap L-ai vindecat în chip minunat Bucurându-l pe Tatăl Său Care se ruga cu stăruință Iar acum pe noi ce încercați de multe ispite că iubitoare de milostivire Acoperă-ne cu ocrotirea Ta ca să se gândul nostru cu laude, ca acestea. Bucură-te izbăvirea copilului din primejdia morții, Bucură-te ceea ce ai adus la pocăință pe Tatăl rătăcit. Bucură-te ceea ce tainic, îi chem pe toți la rugăciune. Bucură-te izbăvitoarea din păcat a sufletelor noastre. Bucură-te primitoarea rugăciunilor celor întristați. Bucură-te ceea ce ridici de la noi. A suferințelor, bucură-te ce ia ce risipești norul cel greu al spiritelor. Bucură-te vindecarea sufletelor rănite de pati. bucură-te cu una iubitorilor de nevoință. Bucură-te scara rugăciunii monahiilor înțelepte. Bucură-te temelie amântuirii credicioșilor. Bucură-te izvor nesecat al darurilor Dumnezei. Bucură-te, fecioară ușa La lacrimile celor ce aleargă la tine și rugăciunile lor nu le trece cu vederea precurată fecioară ceia ce ești plină de dar grabnica noastră ajutătoare în nevoi și în necazuri, că Tu mijlocești iertarea noastră și lucrarea Fiului Tău în noi, cei ce strigăm lui Dumnezeu, Aliluia! Zbolnave au aflat Prin mijlocirea ta prea curată Tămăduire de bol grele Și s-au deslegat Legăturile nerodirii Multor femei Când tu Ce-a născută din dreapta Ana Care mai înainte Era neroditoare Ai înalțat Ai înălțat rugăciune de, de viață și Mântuitorul celor ce te laudă pe tine, așa. Bucură-te, mergere ușoară a șchiopilor, Bucură-te, vedere limpede a orbilor, Bucură-te, glas vestitor. Bucuria, muților! Bucură-te, auzire mult dorită a surzilor! Bucură-te, alinarea celor cuprinși de dureri! cu te cunună preaslăvită a fecioarelor! lor, te Credincioșii și alungă duhurile cele viclene care vor să le facă. Ră. De ale căror ispite păzește ne și pe noi, robită, e prea curată, ca să cântăm fiului tău. Tuitorului nostru Hristos, Aliluia! Minunile tale, cele mai presus de cuget, Sunt săvârșite de multe ori tăcere, Că noi din neputință și necunoștință Nu putem să-ți aducem laude după vrednicie. Dar fiind încojurați de multe primejdi. avem nevoie de ajutorul Tău pe care, priminul, te cinstim cu laudele acestea. Bucură-te ceea ce nu treci cu vederea rugăciunile noastre, Bucură-te ceea ce reverște măduiri celor bolnavi. Bucură-te lauda sfinților și a drept credincioșilor. Bucură-te ceea ce săvârșești în taină minunile tale. Bucură-te izgonitoarea duhurilor necurate, bucură-te vindecarea ranilor pricinuite de patin, bucură-te îndreptătoarea noastră către bogăință! Bucură-te ceea ce pe toți le primești sub ocrotirea ta. Bucură-te ceea ce ajut și ridici. Bucură-te, ceea ce în vreme de îndoială ne dai credință tare. Bucură-te, ceea ce în vreme de necaz ne dai nădejde. Bucură-te, călăuzitoare, la limanul mântuirii. Bucură-te, Maică Fecioară, ușa milostivirii. Din pântecele tău a soarele slavei, Care cu lumina îndurărilor sale, Mângâie sufletele în setate de mântuire. Iar pe sfinții săi îi arată raze purtătoare Ale Harului Dumnezeu prin care și noi fiind luminați, cântăm Domnului, Aliluia! Întinde preacuratele tale mâini la rugăciune prea binecuvântată și oprește-n vala ispitelor celor ce vin asupra noastră, ca una ce ai răbdat străpungerea inimii, văzând pironit pe cruce pe Hristos, care a ridicat pe Adam din stricăciune, și trecând cu vederea sărăcia inimii noastre, primește de la noi păcătoșii laude de mulțumire ca acestea. Bucură-te lumina rugăciunii drept credincioșilor, bucură-te făclia nestinsă care luminezi în lume. Bucură-te ceea ce ai răbdat durere la răstignirea fiului tău, bucură-te ceea ce ai durerea sufletelor noastre. Bucură-te mijlocitoarea noastră către Împăratul Slavei, Bucură-te ceea ce ne scoți din primejdie pe noi păcătoșii, Bucură-te ceea ce ascult suspinele celor din nevoi, Bucură-te ridicarea celor căzuți în deznădejde, Bucură-te, scăparea din patimile cele vătămătoare de suflet. Bucură-te, zimea minții celor ce te cinstesc cu eflavie. Bucură-te, liniștea celor trecuți prin grele Bucură-te, mângâierea celor răniți de sală. Sorii. Bucură te mai cacioară, ușoilos Time. Prea sfantă fecioară, cerul înțelegător pentru care am văzut pe Hristos, răsăritul cel de Sus și cerul inimilor noastre prin mijlocirile tale. Risipind întunericul păcatului, ca să cântăm lui Dumnezeu, ziditorul cerului și al pământului. Alleluia. Să țara noastră cu a ta rugăciune, ferindu-o de toată primejdia, acoperă, apără și păzește pe cei ce se închină ție cu credință, și îi izbăvește de toată nevoia și necazul, să-ți aducă laudete acestea. Bucură-te, ocrotitoare, a mănăstirii Ghigiu, Bucură-te, al înțelepciunii Dumnezeiește, Bucură-te, Rai Cuvântător, să laș al soarelui dreptății, Bucură-te, rabia mântuirii celor din primejdii, Bucură-te, acoperământul celor neputinecioși, Bucură-te, ceea ce ne scoți din întunericul ispitelor, Bucură-te, nădejdea mântuirii celor rătăciți, Bucură-te, călăuză spre adevărul neschimbat, Bucură-te, ușa păcăinței celor păcătoși, Bucură-te, apărătoare nebiruită a celor evlavioși, Bucură-te, icoana spereniei desăvârșitei, Bucură-te, grabnic ajutătoare și zbavitoare. Bucură-te, că Fecioară, ușa! Acoperământ nebiruit împotriva ispitelor, ocrotește ne pe noi, Care ci sfântă sfânta ta numită siriaca, și trupurile și luminează calea mântuirii noastre ca să cântăm cu mulțumire lui Dumnezeu